Марті хотілося рушити слідом за своїми, але вона боялася покинути ворота, що були частиною її самої, єдиною з усіх, котра вміла не лише краста її віддавати. Один безумець, який похмуро тинявся по великому здрайці, наблизився до воріт, потім пошкріп пазуристим пальцем якусь фігурку, невиразно буркнув, Намірувся йти, налетів на Марту. Здивовано завмер, не бачачи жінки, ступнув, знову налетів на Марту, яка похитнулася, стянув широченними плечима і пішов по коляса. «Сивий!» – самими губами видихнула жінка. Безумисть зупинився в півоборта, вуха його неполюдські заворушилися і стали сторч. У відкритому роті волога зблеснула ікла, і Марта побачила, що зі спини сивого трохи вище поперека. Там, де у тварин починається хвіст, росте тонкий ланцюг. Кручені кільці його вилискували синівою, сам ланцюг лиснів, потворно блищав, тоншав за два кроки від гарклівського вовкулаки і став невидимий, ідучи в нікуди. Ланцюгом зненацька пробігла хвиля, так, ніби хтось, ховаючись за здибленим обрієм, підтягував сивого до себе. Але був кулаком не хотів іти, вдивлявся перед собою і змушув власну спину набухати буграми м'язів, опираючись натиску ланцюга. Жінка хрипко народилася зі страшної пащі. «О, жінко!» «Від киля. Сивий. Марта плакала, не помічаючи цього, і важка лапа коротуна над силами до неї, заспокійливо поплескала по плечу. А коли я почув, що знайшлася на світі така жінка, яка за душу свого мужика на сатану поперла і придбаний товар із рук його поганих видирила, віриш, до лісу тільки цілу ніч. На місяць виву від щастя, що таке буває, Від горя, що не мені дісталося. Слів цих не було вимовлено. Точніше, вони були, але не тут і не зараз. Проте саме їхнє світло сяяло в цю хвилину В зелених очах сивого, Відганяючи туман байдужності, Змушуючи бачити а не вирячуватися бездомно в рівнини порослої з сивим волоссям. І навіть утробне ревіння, що принеслося над душею північного пера, не змогло позгасити впертих зелених свіч. Вони тільки яскравіше розгорілися, а ще сивий оглянувся через плече, який щас дивився на ланцюг, що проростав з його тіла. Немову перший бачив його, а потім ривком намотав ланцюг на праве передпліччя і зігнув могутню руку в лікті. «Мабуть, і мені пощастило», – посміхнувся Вовку Лака. «Що ж, не всякому». Договорити він не встиг. Михал, Ян і Тереза вже гнали безумців до Мартинних воріт, Продані душі вертіли головами на всі боки і нічого не розуміли, але навколо кожного Самуїлового приймака чітко колихалася хмара трохи мерехтливого пилу, і пил цей опалював безумців, які не бачили нікого, крім себе, і змушував спершу тут тупцювати на місці, потім дибати геть від пекучого пилу, а далі йти, бігти, тікати. Ні, тікати їм не дали. Таких стражів мали. Вони не були великніми. Усього в півтора раза більше за звичайну людину. Але вигляд їхній потрясав і викликав нестримне бажання відвернутися і замружитися. Голий, безволосий горбань, із чиїх худих сідниць замість ніг росли дві волохатіші лохаті руки, величезне око на жабічих ластах посмикувало змієвидними віями, жирний хробак звивався і підменав під милясце черево.